Amma ba'du fa inna asdaq al hadithi kitabu Allah wa khaira al hadjiha di Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharra al umuri muhdathatuhaa wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nari thumma amma ba'du tajidha falandirimat iperkasin vëtumma Allahu jalli wa ala zotit të botra ve kriusit të jitsis Përshëndetit tona, përshëndetit e Zotët Gjelle Gjelluhu, rahmeti ti, bekimet e ti, të gjitha të grumbulluara, të këzëtriju mëj mirë, të kënjëriju mëj vlefshëm në këtë botë, Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, bishok të ti besnik, mbi familën e ti të, të ndërshme, mbi gratët e ti të, të pastra dhe mbi gjithë muslimanët anë e kambotës, të cilët e ndjekë rrugën e ti të me të, të, të mirë dheri në ditën e kiametit të ndëruar gjëmatli me lejnë e Zotit Gjellë Gjellëluhu dhe të ndajmë disa qaste për para khudbës e gjumas që të përkujtohemi me fjalët e Zotit me fjalët e pengamberit sallallahu aleyhi vësallem në ligjeratën e kaluar përmendëm një ajet të Zotit të bareke vëtë ala ku Zotit Jon Gjellë Gjellëluhu në bënd të thirje që t'i përgjigjemi Thirjeve të Zotit dhe të përgjigjim i thirjeve të pengamberit sallallahu aleyhi sallem. Dhe këtë këtë thirje, Allahu e quajti, i, i dha deakum li ma ju hikum, kur a ju ban juve thirje, për ata shka ju jep jetë, ju gjallronë. Pra neve gjallrohemi, jetojm, injalim, ndjenjat, i jetojmë, i njallim në djenjat, i apim shpirt jetës tonë, vetëm në përmjet përgjigjës nda i Zotit dhe pengamberit sallallahu aleyhi wasallam. Sot dhët flasim e lejnë e Zotit Gjellë Gjellëlu, cilat janë hapat e para, cilat janë levizjet e para, që njeri u i përgjigjët Zotit të ti dhe mërë nga hisëja e jetës, mërë nga kësmeti i kësa jetë dhe kësa gjallërie të cilën e ofronë, Allahu te bareke vë te ala të ndëruar gjëmatli njëriju i ka disa shëndete dhe disa sëmuje ka shëndete fizike dhe shëndete shpirtrore ka sëmundje fizike dhe ka sëmundje shpirtrore egzistojnë edhe shëndete mendore dhe sëmundje mendore pra njëriju është i smuth fizikisht, i smuth shpirtërisht, i smuth mentalisht. Dhe të ndëruar Xhamartli neve kur sëmuremi në fizik, vrapojmë te mjeku. Shkojmë te doktori. Kur na dhën, dhe na shtetson një gimtyr prej gimtyrëve të trupit ton, vrapojmë drejt mjekëve duke i kërkuar tërhe udhëzime, këshilla, diagnoza se çfarë kemi se qëfar në shqetson, se qëfar në mundon prejsmundjeve. Kur neve në dhem dhe në shqetson një dham bivogën, një nërvë i vogën, vrapojmë të stomatologu për t'i kërku ndihmë, për t'i kërku uvzimë, dhe duke u të dërzua ati me dërzimin e plot, se a i ka mundësi pas Allah u gjele gjeleluhu me në e largu e shqetsimin dhe me në e largu e së mundjen. Kështu Allah u ka dasht, Dhe kështu e ka kryu këtë univers Ka lanë mjek dhe ka lanë doktor Sepse para se me e kryu mjekun E ka kryu së mundjen Që që i kur neve në kapë së mundja Vrapojnë atë doktori Kjo është në regull Dhe kjo është e natyrshme Po valë, kur neve në dhemë shpirti Ku shkojnë Kur neve në shqetson shpirti Ku shkojnë Kur neve në kapin Ethët e shpirtit Ka në kërkojnë a egzistoj një mjekë për shpirtin ku janë ato dyjër të mjekëve që njerëzit trakasin se atyre është dy kjo dhim shpirtin nuk ka përvecë dyjër të gjamis nuk egzistojnë dyjër të cilat e largojnë dhimjë në shpirtit e largojnë shqetsimi në shpirtit kur ti dhamin nervat shpirtit nëse në lejot të quajmë nerva ku ka mundësi njeri ju, të cili mjek, të cili stomatolog, të cili specialist, doktor, iman, ka mundësi mi e largu ato, askush lezër, po ka mundësi mi e largu vetëm, aji cili ja ka dhanë shëndetin dhe aji cili ja ka faljetën, adhe është Allahu te bareke vë te hala. Andaj, sot dhe të flasmi me lejën e Zoti Gjellë Gjellëluhu për një derë prej dyjërve të mjekve dhe të doktorve të mdhej, para ata të cilët vuajnë nga së mundjet e shpirtit, të gjithë neve vuajnë nga së mundjet e shpirtit. Ato momentet e piklimeve, ato qastët dhe periudat e shqecimeve shpirtrore, ato lotë dhe ato brenga të cilat neve gjdo ditë përlihemi me to, ato janë dhinta shpirt shpirtrore, ato janë dhinta të shpirtit, Atër kër njeri ju shtetsohë dhe piklohë dhe mërzitët, atë janë dhimë të atë shpirtit, s'ka nevoj me shkute doktori i trupit. Po, si mi largu ato? Qëka nëse nga vdes shpirtit? Në natërshmërit e pasëtër, njerëzive kër ju vdes trupit, shkojnë në vizit dhe i vizitojnë dhe i thojnë durim dhe sabër dhe ngushlim. Po nëse njanit prej neve, i vdes shpirti kërkush nuk jenë me vizitue kurgoj ndonë vend me me na vizituar madje ka mundsi as nuk e di madje ka mundsi bart me xhenazën e veti allahun e rrit pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith-a zë kan zë imam buhariu dhe imam muslimi pa pejgamberi alaihi salatu wasalam methalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu kemathali al hayy wal mayyit pa pejgamberi alaihi salatu wasalam shembullati iceli e përmend Zotin e vet, i bën dhikr Zotit vet. Dhe shembulli i ati i cili nuk e përmend Zotin e vet, nuk i bën dhikr Allahut te bareke o te ala, është sikur shembulli të gjallit me të vdekurin. Që nuk kupton se njeriu nëse nuk e përmend Zotin e vet, nëse nuk thot elhamdulillah, subhanallah, la ilahe illa allah, allahu akbar. Ekstumeral prej përmendjeve të ndryshme që në i këmsu Zotë i onë të e barek e vëtë ala Këtë të dy, njani përmend dhe tjetëris përmend Tha pengamberi Alehi Salatu vë Salam Si kur shembulit të gjallit me të vdekurin Thanë djetarët, për në e shopë me edhe ata i cilin nuk e përmend Allahon, lëviz, frimon, jeton Ku është problemi, thanë djetarët në shpjegim Nuk e ka për qëllim për nga mirë a.s. jetën e trupit. Ma dhe ka mundësi njëri i cili nuk e përmenë zotin e vetë me qenë ma i shëndetëshëm në trupin e tina se sa njëri i cili e përmenë zotin e vetë ka mundësi mugodit për i sëmundjeve dhe mundimeve fizike për të pastruhe zotin e vetë nga gjunahat e cilat ka mundësi të pastruhet për i tërë vondoi pejgamberi sallallahu alejhi salatu selam ktu na e tregon nje der prej dyerve te mjekimit te shpirtit cila esht ajo ajo esht dera e prmendjes sallallahu xel xelalu ne kohën te cilan jetoj ne vite te cilat makaroh hise me jetu jan vite por te cilat pejgamberi sallallahu alejhi salem u shtatceu jan vite dhe periudha për të cilat për nga mberi a lehi salatu e selam është qëcu për meve, është mërzit, dhe ka thanë, nuk vjen një zaman, një koë, vetëm sajve e cilat vjen pasasaj, është ma sharë sajve e cilat ka kaluë, nuk shkon koha vetëm se nga e keqja, dhe në ajna dëshmitarë, dhe në ajna dëshmitarë të kësajna, për nga mberi a lehi salatu e selam është qëcu e, për kohërat të cilat do të vinë pas vdekjes e shokve të ti, që nërkuptonë se dheri sa kanë qenë shokve të ti gjallë, ka pas një lojë sigurije dhe garance për njerëzit në tokë, dhe me vdekje në tyre është për hapë fesad i madhë. Po qfarë thua ti që na jetojna edhe një mi e dyqin vite, apo një mi e treqin vite pas vdekjes e tyre? që në kuptanë se jetojme në një zaman të eger, një kohë të eger, cilat janë dyrë të shpëtimit në këtë kohëra, ku njërzit në këtë kohë, ka thamë për nga Meri sallallahu aleyhi sallem, do të vjen një kohë, që gjithë njëri do të ikzohët mendimit vetë, nuk pranon këshil, nuk pranon vajzë, nuk pranon ligjaratë, Nuk pranon në mësim Nuk pranon që dikush me përmisue I gjabun Tha për nga mbele Kësa i thojnë Mu begenis me vetë vetën Me pëlqy vetë vetën Me pëlqy vetë vetën Kanë thonë djetartësht Me i ba Allahu Gjellegjellu Orta klëk Në madrine tina Pra neve jetojmë në një kohë nështë ajo në dozat e fundit, po në filimet e para, të vetëpëlqimeve të shumta, të begenisjeve të vetëvet e së shumta, ku fështirë është i me gjetë dikan, që ki mundësime e këshiluet, ku ki mundësimi thonë, kjo vlojda ështër është gabim, kjo që kjo është ka pëthu, ti është gabim, nëse fillon urejtja, fillon armitsia, fillon grindja, Tha për nga mërëja lejë salatu e selam Nëse e mërini këtë zaman Nëse e mërini këtë zaman Qa me vo Tha Let ju mjaftojnë shtëpite juaja Nëse ti për jashtë Shkim unë cikër kanë me këshilue S'ta pranonë kërkush fjallëm Si cëllit i do këtë vetja më i menqër se tjetëri Si cëllit i do këtë vetja më i shkollum se tjetëri Si cëllit i do këtë vetja më doktor se tjetëri Si cilit i do këtë Se mendimi ti Ashë maj mirë që kam rije Tha felje sa'ke dhe bejtuk Atëhere Mbaju shpijes tante Rën shpijtane Pastaj Wa bëki ala khati e tik Qaj për gjunat e tua Qaj për gjunat e tua Dhe Dhe qa me ba Dhe me e këshirë vetë vetëm Sa Allahu جل gjele جلاله aleikum ju përmbajuni vetvetes juve ju përmbani vetvetes juve andaj kjo paradhanje ishte për qëllim që ta kuptojmë se gjendja shpirtërore e njerëzve është e mjerumë gjendja shpirtërore e njerëzve është alarmante shëndeti i shpirtit të njerëzve është kritik Mund janë njerëz në shpirt mundën edhe me ugodit me smundje kronike, me smundje të gjata, me smundje të pashurueshme zotin e ruajt. Andaj neve kemi obligim me uksie këshillave të Zotit, këshillave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, praktikës së sahabeve, praktikës së shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që ta ruajmë vetvetën tonë, në mënyrë që ta ruajmë shoqërinë tonë, në aftësitë tona. La jukellifullahu nëfsen illa us'aha Ka thënë Allahu gjellë gjelaluhu në fundin e surës matë madhe në Kur'an Allahu nuk e ngërkon asë një njeri për taj mundësive Allahu nuk e ngërkon kërkam për taj mundësive Tha për nga meri sallallahu aleyhi sallam kër e piti Gjibrilli cilat janë shenjat e kiametit Tha Kër nana Ta linde Zotë e rejshën e vet Kur nana e lind Zotë e rejshën zot e, e vet Që anë në kupton Se fëmijët do t'jen nga zdalar Do t'jen fëmijët Ata të cilët do të vendosin për vëvalart e vet Pra fëmija i thët bavës Qështu edhe pik Kjo është prejshenjave A ju e dini Se kretë kena familje Se sam bizotron kjo të kënjërzit dhe so ka prindi kompetenca dhe uvheqje dhe pushtet në familjet e veta. Andaj, kjo barathonje ishte që ta kuptojmë rëzikun se njëriju do e mos e ka më këthit e Zotit i vetë, do e mos e ka më këthit e Allahute Barrekevete Ala me bindje, me sinceritet, me përkushtim, me besë të fuqishme, i nënështrum, i thjesht, modest, pa ba kibër me Zotit, pa ba me njëmadhe me Allahumë, pa u bohe krye lartë me ligjët e Zotit të bareke vëtë e ala. Duke unis nga diti për nga merit ale i salato e selam, ku tha ale i salato e selam, shembuli ati cili e përmenë Zotit në vetë dhe shembuli ati cili nuk e përmenë Zotit në vetë është sikur shembuli të gjallit me të vdekurin. Andaj, të kërkojmë këtë gjallëri, të kërkojmë këtë jetë, të kërkojmë këtë vaditje dhe ujitje të shpirtrave Në përmjët kësa ishka e tha për nga mërja lehi salatu e selam Elë dhijedh kuru rabbe Ajë cilje përmjën zotin e vetë Kjo ko ka dera Dera është me përmjën zotin Me përmjën dhe Allahum të bareke Sot në këtë ko Transmetot Në hadithën se ka nëziri mam Ahmedi Me gjithë polemikën e djetarën e këtë hadith Ka tham për nga mërja lehi salatu e selam përmendë në Allahum përmendë në Zotin të barëke vë të ala hatta ju kalu dhe eri sa të ju thuhet me gjënun i qmendur me gjithë se dhash dhjetarët kanë polemik rrëth saksisë këtë jadidhi mirë po e se njerëzit sa të gjenë një njeri duke përmendë Allahum të barëke vë të ala duke dha subhanë Allah alhamdulillah Allahu akbar me të madhe me të madhe, jo vetëm në kohët e namazit, po me të madhe e përmen në shtëpi, në pun, në, në, në shëtitje, në qarkullimët e tina, nëse e përmen shumë Allahun njëllë gjelalu, pash Allahun që ka i thoi njërzit. Që si e thoi njërzit? Që e shofi njërzit? Që ka ju duket kënjeri? Nuk ju duket tamam. E nëse s'ka në guzim me e than, në shikimet e të tëre nuk ju duket tamam. Andaj, nuk ka dërë që shofi njërzit qoftë dat qysh çfaq Allahu te bareke we teala andaj çot dat përmend me diçka nga vlerat dhe msimet dhe frytet të cilat na jep përmendja e Allahu te bareke we teala sa është e madhe me përmend Zotin sa është e madhe me thon Allahu akbar alhamdulillah subhanallah do që ja dit kuptimet do që ja dit kuptimet Po senaj me njerëz kuptimeve. Allahu na ka thonë të ru dhe mendje për të kuptuar meselën. Kur thush subhanallahu, çka do, me thon? do me thon, të thonë? Do të thonë i pastër nga çdo meta, është Allahu. S'ka meta. S'ka vese, s'ka liksi. Është i plot, subhanallahu. Është i madh. Nuk ka mundsiati më ju në vesh liksi. Kur thush Allahu akbar, çka i thonë? Allahu është më i madh dhe do të jetë më i madh. Kur thuj që Elhamdulillah Falëndërimët e plota I takojnë vetëm Allah Që ka nëmë kupton kjo? Që qdove gati që ka e shioj Dush me thanë Elhamdulillah La ilaha illallah Që farën nëmë kupton Do me thanë se vetëm ati i bajm i badet dhe adhurim Dhe shka dikush që mëritan të adhuroha Kur thujnë këtë fjalë Cilat janë efektet Cilat janë frytet cilët janë medreset e cilët duhet besimtari me kalune për mjetë tërë djetarë kanë përmen shumë dobi e para për tërë ennehu jetë trudu shëjtane uajak ma'u hu uajak kësiru hu e para dhe më nëvojshme është se përmendje e Zotit në largon shëjtanin e zbehata dhe e thina ta nëse don me e lërgu shetanin tan djallin tan dhe zvesen tan cytjen tan e përshar e sa me të madhe me ndohet për shër, e sa me të madhe me ndohet e sa me të madhe me ndohet me të keq e sa parajykimet e ndyta janë në kohën ton qish me lërguet ne e përmend Allahun Gjellewa Ala me përmend Zotin ton të e barekja vëtë ala Ta pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem Inni le astaghfirullahe Tha une i kërkoj Allahu të falje 17 herë në dit Për çka? Pa bo gjuna Alehi salatu vë selam Pa bo gjuna I ka kërku Allahu të falje 17 herë në dit Astaghfirullah Jo me tonën Që s'kena mundësia s'me e ka për fjallën Po me plot të gjyvit të fjallëve Estagfirullahe o etubu i leji i kërkoj fali Allahut dhe pëndohan të kaj 70 herë në dit në një transmitim tjetër 100 herë në dit e qka bajke aj që me bërë 70 herë në dit i stikfar i badet bajke bajke i stikfar për i badetem dësa neve nuk bëjmë i stikfar për gjunahe në mbulojnë gjunahe Ne, ne, e kemi bohë oqeani e gjunaj E vastaj nuk e dim se s'kemi gjallëri E përse s'kemi komoditet të ibadetit Se se nërë Allahu Gjele Gjelelu U nësë brapson E në këthem brapsht 7-8 herë në dit I ka kërku fali Allahu të barek e vëtë e hala Atë shumë e ka përmendë Allahun Dhe është faljë për Allahun Deri sa ka reagu bashkëshortja e vetë Aisha radhi Allahu anha ardaha I tha ja Rasul Allah O i dërguari Allah U lodhe U raskapite U këpute Të përmendë Allah Të falë namaz në file U lodhe pëm dhimësh Para mendoni Mu falë një njëri qatë shumë Edhe mi than Ngruja vetë Bodhë se u lodhe Jo një gruje e thjesht E dha jo bajke i badet Jo gruje e thjesht E dha jo bajke i badet Po atë shumë ka bopin nga mbeja Në salatu e salam Dherës sa e ka detiru gruje në vetë Mi thamë O i dërguar i Allah Shumë To ajtë në kamt To ajtë në kam duke qëndru në kam Tha ti ti ka falë Allah u gjunahet Ti s'ki gjunahet ti, ti zotit kit ka falë Qa tha Ta për nga merele i salatëve salam E fela e kunu abdëm shëkura A mos të jem një rob Që nëse mi ka falë Allahu Gjonat Ti tham faliminderit Nëse mi ka falë Gjonat Ti tham faliminderit E nëse na qësë ne ka falë As të nuk e dine që ka ndodhë me neve Që ka duhet me tham Kjo është e rëzik i malë Andaj djetarët gandhan Me përmendë Allahu Nërgohet shëjtani Zbeher Do pësoha Andaj, me të përmendurit e Allah Ne largojna shëjtanit Me të lezuarit e Kur'anit Largojnë shëjtanit Tjetra Pre përmendjeve Që i kam përmendjeve tartë Nbi dhikrin dhe nbi dobin E të përmendurit e Zotit është Ennehu jurdir Rahmana Azza wa gjell Dobija tjetër Me përmend Allah Me thonë Subhan Allah Elhamdulillah Thuni gjëmatin dëruar thuni, të thuni edhe mëst juvejnë të turp Thuni edhe nëse ju keshin juve Në familje Thuni edhe nëse ju keshin juve në përkafët e juve Thuni edhe në punën të anë Edhe nëse të thoin kolegët Se ko ke bo budau Thuni, alhamdulillah, subhanallah, allahu ekber Në jome dërtit Jome e shqetsu tjetërin Me thonë vetë vetë Thuni, për dobi në të anë Thuni Që kanë thonë djetarë? E dyta për dobi dhe është sa më banën Allah e knos Allah yirdi er Rahman Allah bëhet razi me robën ana ke çka vojma dhe ke çka veprojna e kema vesh një cak vesh një çollim dhe objektiv krijesori ajo është çka i thojmë në gjuhën e popullit Allahu razi koft kjo është fjala e Rabbit Fjala e Kur'anit, Allahu raziqoft, ata shkahejëlla, se ne yurdillah, tabien razi llokun e Zotit. Çka më ka thënë Allahu raziqoft? Allahu u knaçt me ti dhe mos u hidhroft. Kjo është fjala Allahu raziqoft. Në ndajë dërgando kur përmend mi Zotin, kur them elhamdulillahi dhe subhanallah. Në gjendjet të tora Nëse e kënaqim Allahun xhellal xjalaluhu, e nëse kënaqet Allahu te bareke ve te ala, njeriu ka arrit lumturinë e kësaj bote dhe botës së përtejme dhe s'ka mundësi më depërtuë mirimi tek ai. E treta. Inhu yuzilu al-hamma wal-ghamma an al-qalb. Kjo është dhe dera e tretë e mjekësisë e doktrinës e akademizmit të lartë të shpirtit. Ajo është se, me përmendë Allahun të barë, e bare, ke vëtë e ala, largohët brenga, largohët shqetsimin nga zemra. Me than, gjua jote, emrin e zotit, e largohën shqetsimin dhe brengën, sa shqetsimi ashtë dhe depresioni në kohrat e sodit. Sa shqetsimi i malë, dhe brengë e mode e njerëzve. Dhe në glob sa shëtitimi në depresioni është. Lloj-lloj shpikje dhe fabrikimi i lojrave, i teknologjisë së re vetëm për një çëllim, por ta largu brengën. Sa dokumentare dhe sa filmi, sa loja dhe sa sa zbavitje, sa argëtimi dhe sa kanga, sa instrumente dhe sa zhurmë e gjitha bodhë veç për një qëllim, jo për tjetër, valaj nuk bodhë për tjetër, as kangas, muzikas, instrumentet, e haramit dhe të ndaluarat, për filmave dhe loj, loj, shpike që ka e bajnë vetëm për një sëndë, me mpinë shtecimi, mas tën, me një dhimë tënë, me dalë dikund me largur dhimë tënë, e na musliman që që largur dhimë tënë, Elabi dhikri lahi të të më innu l'kulub Tha Allahu gjellë gjelalu Me përmendje në Allahu që të sohën zemrat Ja me ato qka dojnë neve me na imponua Me përmendje në Zotit ton që të sohën zemrat Sikur që me oksigenin na e lejetoj na jetën mirë Me uj fladitemi Me pijet e freskë të freskohemi që është tërë edhe shpirtit që tësohet në madrinë e Zotit e Barëke, o të ala, andaj të praktikojmë në vetë vetët të tëra dhe të komunikojmë të fëmijët tërën dhe në familjet tëra që të i largojmë zbavitjet dhe instrumentet të kota duke ja u zavendcu me ata originalin e cila është kalopi shpirtit, e kalopi shpirtit është vetëm, ajo që ka thaë Allahu të Barëke, o të ala, i stëgjibu lillahi vali rasulihi i dha dhe akum, lima ju hikum, për gjidjun i Allahot dhe të dërguarit të ti, kur aju thërët për çka, për kalopin e jetës, kalop, i banë të mamë, muzika të banë të mamë, instrumentet të zbojnë të mamë, haram të zbojnë të mamë, vera dhe alkoholi nuk të banë të mamë, amoraliteti nuk të banë të mamë, shëtsime të, të shumë të, Njerëzit vetëm ngarkohen, ngarkohen, ngarkohen dhe bartin gjenazën e vetit të shpirtit. Andaj djetarë gëndarë, me përmendë Allah unë gjenë në gjelelu, lërgonë shëtësimet, depresionet, që tësohet zemra. Që tësohet zemra. Asa e nevëshme shë njeriu në botën e materializmit dhe në e gërsin e materialit që të tësohet zemrën e tina. Ti thotë dynamikës, ndalu. Ndalu, s'kam mundësime jetu vetëm përbarkun. Nuk ka mundësi me jetu vetëm përbarkun Që përfundimin e ka Në vendet e jashtitjeve Nuk ka mundësi njeri Nuk ka mundësi me, me jetu përbarkun e tina Nuk ka mundësi me jetu për shpirtin Me lidh vetën me Zotin e vetë Me kryu një atë mosvep të ngrodh Dhe një klim Të përshtatëshme të shpirtit të tina Nga se njeri u kur vdes Ngritë të shpirtit i ti lartë Nëse është i knast Allah u me ta Ez vët me qëtësi Nëse Allahu është i hidhur me atë spirt, e hudh poshtë. E hudh poshtë. Atë ndjeriu duhet më pas kujdesim dhe më elip doktorin e shpirtit. E katërta. Pra dobive të përmendjes së Zotit është enhu yajlibu lil qalbi al farah wal surur wal bast. E katërta prej dobive me përth, me thon Allahu akbar alhamdulilah. Falëndërimët i takojnë Allah Të mirët janë vetëm për i ti Ajo është i pasër nga të metat Ajo është më i madhi, më i më shirëshmi, më i buti, falsi Mi përmendë këto emra Dovija tjetër me radh është Se kjo përmendje i siel zemrës gëzimin Nga zlimin dhe zgjerimin Zgjerohet njëri u kure përmendë Allah Në gjelali u që zgjerohet që jeli Gëzohet një riu kërë përmendë Allahun të barëke vë të ala Qish gëzohet Qish gëzohet një riu Me kënëtësit e kësaj vote Kërë për përmendë Abdullah ibn Abbasin Djalin e ajës Për nga mberit Sallallahu aleyhi sallem Sa është Mëshira e madhe Allahun të barëke vë të ala Sa mundet mëzgjeru Rahmeti ti na Rahmeti ti Tha është i zgjëruar në atë mas që mendje tona se kapin po janë një shembul po janë një shembul për ta kuptu sa munët mu zgjëru njëri ju në raport me Zotin e tira që zgjëruat qjeli a kafun qjeli a kafun qjeli kafun, qjeli kafun Allah u gjelewale ka të kriju qjelin me caqe, me kufi mi po neve nuk i dim ato djetarët kanë thanë nëse përmeni me Allah u gjelewale Dhe në gjuhët tonë e lagët, emri ti, që i shtapin nga mberi, ale i salatu e selam, let jetë gjuhë a jote e lagët me emrin e Zotit. Qëra mën me lagët, atë shumë me bërë dhe i kërsa që lagët, dhe njërës këta xofin e xofin të lagët, dhe zgjerot njëri ju me madrin e Zotit e bare, a njërzit sot i shefë të ngrisër nërvazë të shqetsumë, të piklumë, për çka? Por çka? I kanë të mira, kanë luksoze makina, të mira, shtëpi të gjona. Veshje të bukura. Mir po, mir po ku është gëzimi i shpirtit? Sa njeriu me gjithë komoditetin që ka, e li të një njeriu i cili ja largon mbrengën. Pse vao? Qase kemi probleme të mboja me brendin ton, me shqicimet e shpirtit ton, andaj me parmendjen e Zotit, njeriu i largon këto depresione e pesta në radh. Ose ju qaui il qalb wal badan. Përmendja Zotit e forcon zemrën dhe trupin. E forcon zemrën dhe trupin. Po të nderuar xhamat. Me vërtetë njeriu i cili e përmend Allahun te bareke o te ala i forcohet zemra dhe i forcohet trupi. Andaj detar të kan thënë, nuk e gjën një njeriu i cili ka pas tradit dhe ka pas vyrtyt përmendje në Zotit, vetëm se Allah edhe në moshën e shtyrë dhe në pleçëri ja mundëson me pas gjallëri në shëndetin e ti. Njeri cilë e përmendë Allah unë gjellëvala, Allah ja mundëson dhe në pleçëri me baje i badet muval, me agjerue, me i baje adhurimet në Zotit të tina. Kjo, si shpërblim dhe mirë njohje nga Zoti Për veprën e këtina Allahu gjelluale ka një emër Të cilin Në përkëthim i thuet falëndërues Innehu kane Shekura Shekiran Allahu është falëndërues Qa në në kuptën falëndërues Qa në në kuptën falëndërues Këni pavle zërjuni njeri Kër e njëfni mirë njohës Dhe kër i thuet Vëllaj, filani nuk të mohon Nuk të huqë, nuk të refuzon Kër t'ja bajsht një të mirë të të faliminderit Sërë të të gosht të të faliminderit Kështu është Allah Nëse ti a ja ban një i badet Një të mirë të tjere Jo ati, ati si ban kur gjo Allah u thotë faliminderit Po kërë thojë Allah u faliminderit Qa da me thonë kja Allah u kërë thojë faliminderit Tishton të mirat Wa la in shekertum le eziden nekom Pa Allahu nase jo bani mir, un ja ushtoj. Kjo ju tham faleminderit. Kur ja u kthen dikujt na dhuratë. Prandaj, për dobigjet e përmendjes së Allahu xhëlaluala është edhe ajo se stabilizohet zemra, nuk shëtitet, nuk i marr humbjet, nuk devion, nuk lajtit, rrim në një vend dhe trupi forcohet duke esinu e sinuën madrina Allahu te bareke we taala. Na dobit e përmendjes së Zotit janë edhe shumë frite, edhe shumë dobi, edhe shumë mësimi dhe t'i përmendin me lejnë e Zotit në legjeratat e ardhme e lusim Allahu në gjellewala, që Allahu të varek e vatala t'i gjellëron zemrat tona, që jep jet zemrave tona shpirtrave tonë me përmendin e Zotit në mundsan Allahu në gjellewala që t'i kemi gjuve të lagura me fjallën e Zotit, me fjallën e مدري مت الله تبارك وتعالى الاسم الله جل جلاله الله تبارك وتعالى شبير تراتون مستيفدس الاسم الله تبارك وتعالى الله جل جلاله مسلمانت كودشان الله تيمشيران الله تبارك وتعالى يتي متترا الله تبارك وتعالى تيمبولان سكامن اورت فقارات نهvojتارت الله تipasuron ت پاسوریت الله ت بام بويار الاسم الله جل وعلا الله تبارك وتعالى داي پرفونديم تير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولا فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ